Львівська брама. Частина друга. Якщо ви не слухали першу частину цієї повісті, то я рекомендую спочатку прослухати її. Я залишу посилання на неї в описі під цим відео, А також ви бачите посилання зараз на своїх екранах. Розділ третій. Живий чи мертвий? Либідь мовчала. Євген взявся за ложку та почав повільно їсти, хоч в горлянку йому нічого не лізло. Він відчував, що якщо не з'їсть цю дивну юшку, то Лебідь точно нічого не скаже. На смак та суміш з корінців трав та грибів нічим не краще блюватиння. «Та мотрута?» – запитав він, хоча треба було б спочатку запитати, а потім вже їсти. «Ні», – коротко відповіла Лебідь, – навіть трохи ображено. «Тут не так просто померти, як ти вже зрозумів». «Це точно». Він ляпнув ложкою по юшці, розливши зовсім трохи. Крихітних крапель, що було пролито на підлогу, вистачило для того, аби пропалити її. Там, куди потрапила юшка, залишились невеличкі острівки чорного гару. Євген підійняв погляд. Чорні цятки гару, здавалось, заповнили його зіницю, надали її більш насиченого кольору. Як вороняче крило, як смола, як темна-темна ніч. Такими стали очі Євгена. «Ось тепер ти готовий говорити зі мною». Либідь підійнялася, аби підійти ближче до Євгена. Заглянувши йому в очі, вона легенько посміхнулася. Її ж очі залишалися блідими, майже прозорими, і крізь них ніби просвічувало все побачене нею, як за замацаним вікном потягу пролітав пейзаж. «Тобі пощастило потрапити сюди, перш ніж сталося дещо невідворотні». Знаєш, що мало трапитися сьогодні, якби ви таки доїхали додому? Вона схилила голову набік. Не знаєш? Тоді я розповім тобі історію, яку чула вже багато разів, причому від різних чоловіків та жінок змінювались лише імена. Спочатку вони просто голосно розмовляють, потім переходять до взаємних звинувачень чим більше сваряться, тим більше вад знаходять одне в одному. Причому часто вигадують в процесі. Далі голоси їхні зриваються на крик. Здіймається штовханина, яка переростає в бійку. Перемагає той, хто добряче ударить іншого. Синці, подряпини, зламані кістки, кровотечі, вибиті зуби – це лише пустощі для них і для тебе. Ви починаєте з незначних зауважень, закінчуєте смертю. «Ти!» – вона понизила голос, і тепер він став схожим на чоловічий – Такий, ніби з глибини лунав, хриплуватий та моторошний. Ти сьогодні вбив би її. Євген здригнувся. Вуха його заповнилися в'язкими, липкими словами лебіді, наче старою олією. Він кілька разів легенько вдарив себе по вуху, збираючись вибити звідти те, що почув, але марно. Слова досягли потрібного місця, розірвались на уламки в голові, гострі та міцні. Застрягли в мозку. Найбільше лякало те, що Либідь мала рацію. Євген завжди відчував у собі щось таке, чого не бачив у знайомих. Злість, ненависть, агресія вразили його тіло та думки, як вражає здорові клітини рак. От бачиш, всі ви однакові, саме тому ви тут. Ясі пощастило, пощастило й самому Євгенові. Він не до кінця вірив у слова Лебіді, але якась значна частина його точно знала. Іноді контроль зникав, іноді кулаки підіймалися мимо волі, іноді іншого вибору більше не існувало. Саме так Євген виправдовував себе, коли в дитинстві калічив інших хлопців, бив безхатніх собак і ображав дівчат. Так він виправдовував себе після гучних сварок, сповнених бридких образ і лютих звинувачень. Коли він зривався на батьків чи кохану. Інший світ знав його як чудового хлопця, Чемного і роботящого працівника і турботливого друга. Але коли двері його квартири зачинялися, На порозі стояв інший Євген. Ніби ті двері були якимось порталом. Напевно, так. Згодився Євген розгублено і проковтнув ще декілька ложок дивного варева. До нестерпного смаку якось швидко звик. Стало тепліше та спокійніше. Либідь тихо гмикнула. Юшка подіяла, спала гніву, який міг вирватися на поверхню, був придушений ще у зародку. Гриби, трави та мох, втім, лише пригальмували емоції, як закуркували пляшку, яка все одно повинна рано чи пізно вибухнути. Євген хитав головою, вона, наче зробилася легкою, легкою, як паперовою, від того й хиталась від маленького подиху либіді. В горлі пекло, в шлунку також, як бувала після алкоголю. Євген дивився на підлогу, на ті маленькі цятки і думав про себе, про Ясю. Думав, згадував, аналізував. Дійшовши страшного висновку, йому зовсім не шкода, йому не соромно, він досі міг би вдарити Ясю. Він смикнув кутком губ, але повноцінної усмішки не сталося. Ви ніколи не вважаєте себе винними, навіть коли начебто визнаєте про вину, тому вийти звідси не так просто. Твої вибачення та навіть найщиріше каяття не допоможуть. Працюй, лий сльози, під та кров. І тоді, можливо, мій старший брат задумається. Хоча, якщо чесно, знаєш, скільки він відпустив за останню тисячу років? Лише одного. І той одразу ж перетворився на попіл, бо повернувся занадто пізно. Стільки не живуть. Вона відійшла до стіни, притулившись спиною до неї. Зловила кілька ліан водоростей і почала плести з них потворний вінок, заплутаний, темно-зелений, з не найкращим запахом, схожий на кінцівки восьминога. Відразу ось все, що викликав його вигляд. Але коли Либідь обережно помістила вінок на голову, він ніби засяяв. Він підкреслив її лячну бліду красу. Це якось допомогло Євгенові трохи відволіктися. Але коли він помітив величезний шрам на шиї дівчини, миттєво випрямився, напружився та виречив очі. Їй перерізали горло. «Це, – сказала вона, неприродно викривши губи, – зробив мій чоловік. Ти вже бачив його, так? Той старий чоловік, що стояв, простягаючи до них руки, та щось незрозуміло балькотівши, – це він? Хорив, сказав, він тут найстарший, а значить дійсно дійшов до вбивства. Євгенові до цього залишався лише один крок. Він, закривши очі долонями, простогнав. О, господи, не клич його, не допоможе. Тут інші порядки. В її металевому голосі, як павук по павотинню, під'їмались нотки лукавства. Євген розчепірив пальці, ніби щупальці, і крізь них глядів на либіч. Тепер вся його увага, якби не старався дивитись на обличчя чи на віночок, була прикута до страшного шраму. За хвильку здалось, він кровоточив. Досить витрящатись на моє намисто. Коли Євген кліпнув, то шрам дійсно перетворився на багряні коралі. Либідь провела пальцем по крупних намистинках, та схопивши брудний поділ сукні, витерла об нього кров. Якщо хочеш швидше вибратися звідси, допоможи, либіді, не мені, рідці. І ось, на, тримай. Пляшечка з зеленого скла, наповнена рідиною лише до половини, опинилася в руці Євгена. Він міцно стиснув її, відчувши прохолоду та гладкість скла. На дні він намацав гравіювання, але ніць не зрозумів з того слова, тому що ніхто з основників Києва не звався Олегом. Чи, може, річ йшла про легендарного князя? Ти заснеш, тільки наступивши у ваш табір, а коли прокинешся, почнеш працювати. Наступні півроку тільки працювати, жодних балачок зі мною. Євген повільно кивнув, хоча слова рвались назовні. Невидима рука столила йому рота, вона штовхнула його до виходу. На подив величезної рибини там вже не було. Він вийшов у довгий коридор, по дві стіни якого лежали повні мішки, а світло падало від старезних, мабуть, ще середньовічних смолоскипів. Далеко попереду виднівся мерехтливий вогник, що спалахував той яскравіше, то ховався в темряві. Євген слухняно йшов до нього наче слідуючи світлу маяка. Під його ногами хлюпали калюжі, і підошви ковзали на бетонних сталагмітах, а під одежу знов забрався холод, який лускутів шкіру, викликаючи зовсім не сміх, а тремтіння. Євген думав, що скоро помре, бо не витримає такого життя. Він вже майже схопив камінець, яким збирався тріснути себе по скроні, як тут стемряви виплила розпливчаста фігура. «Новенький, значить?» Перший у цьому році. Ваша братія все частіше на автівках переміщається. Але нічого-нічого, всі тут опиняться. Якщо не тут, то в місці гірше. Чоловік не відходив далеко від стіни. У млявому світлі смолоскипа здавалось, ніби він приріс до тіні, тому і тримається неї. Ви хто? Євген стиснув камінець у руцією, але не кинув. Думаєш, мене вбити? Тю. І насмішкувато запитав чоловік, а потім добряче сплюнув. «Навіть харкнув прямо під ноги Євгену». «Ні. А може себе?» «Не раджу. Лише покалічуся дарма. Тому що ти живим потрібен. Тут так просто вмерти не дадуть». Слухати постійні байки та легенди Євгенові відверто набридло. Ніхто йому не пояснив нічого конкретного. Либідь хіба, але також додала багато води в усіх сенсах. Як він мав допомогти, якщо не знав, куди йти і що робити». Євген навіть жодного разу не бував безпосередньо на річці Либідь, лише на станції Либідській. Дія заспокійливого зілля Либіді потроху закінчувалася. Не так стрімко, аби повернути Євгена в той самий стан, в якому він був під час останньої розмови з Ясою, але гнів вже закипав у ньому. Він жбурнув камінець о стіну. Шматок стародавнього тинькування з хрустом відвалився, здійнявши куряву. Чоловік кахикнув, замахав рукою, відмахуючись від куряви. «Ви можете розмовляти з розумілішою мовою, з загадки та вигадки? Як мені повернутися додому, якщо я ніяк не второпую, чого від мене хочуть?» Він не помітив, як перейшов на крик. На той надривний і пронизливий крик, сповнений відчаю та мок. Так колись кричала мама, потім так кричала Яся. Щоразу, коли Євген чув їх, він просто затуляв вуха та йшов, не вибачався. «Вибачення – то не про нього». Мир приходив сам, без жодних слів, а потім знову і знову розбивався на шматки. Бо образу затаїли, припорошили посмішками та сміхом. «Не галасуй не в себе вдома!» Чоловік виплив із темряви, аж тут Євген помітив, що через плече у нього висів інструмент. Не гітара, а дещо інше. Євген не міг розглядіти, та й не хотів дуже. «Бачу, сестриця тебе пригостила юшкою, але у мене методи інші. Колись на місці кобзи був лук та стріли». І коли потрібно, я легко зміню інструмент на зброю». «Не можете вбивати, так?» Тут Євген дозволив собі насміхатись над засновниками Києва, про яких писали в усіх підручниках, але вони виявилися ось такими безвільними слабаками з дурнуватими присягами. «Не можемо», – зізнався Щек та примружив очі. Лише зараз Євген помітив, що на місці очей у Щека пусто, ніби два чорних провалля посеред обличчя. Лячні безодні, які, здавалося, дивилися примісенько тобі в душу. Але бити можемо, залежить від обставин. Тобі, друже, я б радив прикусити язика, бо вже наговорився добре там. Він тицьнув казівним пальцем вгору. Тут такої свободи не буде. Це я вже зрозумів. Так що ви тут робите? Що мені робити, аби дістатись туди? Він повторив за щеком, хоч дивитись прямо на нього не міг. Надто боявся отих глибоких озер. Євген точно відчував пильний погляд на собі, хоч очей ущека не було. Про підземелля всі забули, окрім шукачів, пригод та тих ваших політиків, які остерігаються війни та привороту. Хоча я чув, що війна вже йде, так? Він підійшов ближче, від чого Євген затамував подих. Ми бережемо Київ ось так, уявляєш? Злочинці зберігають його від руйнації. Чув же бо, що одного разу місто піде під землю. «Так от, дякуючи саме нам, а не живим людям!» Останні слова загнали серце Євгена кудись в горло. Там воно гучно пульсувало і заважало дихати. Він облизнув вже сухі губи і все-таки, глянувши в пустій очниці щека, запитав. «Живі? Ви тут не живі, але й не мертві. Десь посередині застрягли!» Щек розвів руками. «Ну, до завтра!» «Один лише крок?» І він знову опинився на межі світла від смолоскипа та непроглядної темряви. Євген подивився йому вслід, не до кінця розуміючи, де той слід розпочався і де закінчувався. Втім, він надто втомився і наситився враженнями, новими знаннями та думками про те, що залишиться тут назавжди. От би прокинутись зранку і переготати над моторошним містичним сном. Євген дістався вогника в желедове переставляючи ноги. Він так і рухнув біля старого пропахлого цигарками та сечою матраца. Чиїсь шкарубки жилаві руки турботливо підняли його та переклали на матрац. Крізь тоненьку щілину повік Євген розглядів сиву-сиву бороду та обличчя, схоже на печене яблуко. Через хвильку він знов провалився у сон. Йому снилась Яся, мертва Яся. Першим, що побачив Євген, ледь-ледь розліпивши свинцеві повіки, стала заплакана голова жінки. Вона повисла у повітрі, наче павук на павутинці, легенько похитуючись маятником. Голова Євгена ніби стала важчою в кілька разів, як то бувало після бурхливої ночі з алкоголем. Він намагався відлякати голову руками, але вона вперто залишалася на місці. Її кам'яні очі уважно дивилися на нього» а дощові патьоки під ними так нагадували розмазану дешеву туш. Краплі води ще не вібралися в камінь, тому складалося враження, ніби жінка тільки на несамовито ридала. «Це наша невтішна вдова з'являється тут, аби поглянути на кожного ногенького, а потім зникає. Але то байки, нікого вона тут не шукає, вона просто дивиться. Вона гамаюн, фіщує щастя, але нам його не приносить». «Вона крила зламала». Євген розчув дивний акцент, а потім посмішку в голосі чоловіка. «Добре», – мляво відповів він, знову закривши очі. Сон з радістю поглинув Євгена, а снились йому летячі жінки, крила яких викривились так, що розмахували вони ними не над тілом, а під ним, ніби підметаючи підлогу самого неба. Він знову розліпив очі через три дні. Голова більше не нависала над ним, але поряд з матрацем височив щек. Він сидів на низькому стільці і грав на своєму інструменті. Мелодія його підіймала усіх, навіть тих, хто колодою лежав на спині чи животі і не міг звестися на ноги. Він прийшов аж сюди, хоча давно вже не заходив до нас. Це лунав той самий голос, який минулого разу розповідав про жінку Гамайон. Євген підвівся на ліктях і кинув погляд вбік. З ним розмовляв найстаріший тут киянин, чоловік либиді, той, хто залишив їй той страшний шрам. Нарешті звук кобзи затихнув, ще як підпер підборіддя ручкою кобзи. В очних ямках ніби сяяв далекий вогник, а коли щек моргнув, той згаснув. Я підіймаю мертвих з могил на щекавиці, а тебе ніяк. Сподіваюсь, ти виспався, бо наступні кілька тижнів про сон можеш і не мріяти. Підійматися здавалося швидко. Це похмілля, удар чи алергія. Назвіть як завгодно. Від нового місця ще не минули. Але чекати на Євгена ніхто більше не збирався. Ці три дні давали не кожному. Йому же пощастило адаптуватись, якщо, звісно, можна назвати адаптуванням безпробудний сон в результаті пережитого на мертвій станції. Інші чоловіки та жінки, які ще кілька днів тому здавалися безликими, Тепер дивились на Євгена з похмурою смиренністю і розумінням. Хтось з ненавистю, хтось байдуже, але погляд у всіх різний, жодного однакового. Чи стало легше від розуміння, що він тут далеко не один такий? Звісно ж, ні. Але й каяття також не трапилось. Євген відігнав думки про Ясю, як дворового пса, що жалюбно просив гостинця. Куди далі? Холодна самсонова вода, якою Євген вмився перед роботою, приємно освіжала суху та брудну шкіру. Коли Євген глянув на себе в замилене, заляпане дзеркало, то не одразу впізнав. Він ненавидів рослинність на обличчі, а тепер вилиці та підборіддя його вкривав рідкий, але міцний ліс коротких волосин. Він скривився, відійшов від дзеркала. Лезо тут, судячи по іншим бороди та вуса, яких сягали грудей чи взагалі поясу, було не в пошані. «Ходімо!» – кивнув головою в потрібному напрямку чоловік Либиді. Євген недовірливо глянув на нього, автоматично стиснувши в кишені пляшечку з водою. «Чого став, наче вкопаний? Я тобі не зашкоджу!» Губи чоловіка склались в зглузливо-юронічну посмішку. Він зрозумів одразу, чого це Євген сумнівається. «Ти не Либідь, щоб я тебе карав!» «Та жартую, я жартую!» Дурнів тебе жарти. Буркнув Євген, хоча сам любив смішки про жорстокість, булінг і так далі. Напевно, тому що сам жодного разу не переживав подібного, не бував на місці жертви. Ти вбив свою дружину, і тут він запнувся, бо не знав, як кликати того іноземного чоловіка. Повне ім'я германаріх, кажуть, ніби лебь ревіла над схилами Дніпра та дивич гори, але то брехня. Лебідь була моєю дружиною, а я король. Майже нічого королівського в Германа не залишилось, окрім, мабуть, іноземного акценту. Його постава викривилася, руки тремтіли від якоїсь старечої хвороби, голос зривався на хрип, і ніби от-от колись сильний та жорстокий король Германаріх мав би зайти з шаленим кашлем затятого палія. Втім, в тому, як блищали його очі, як у кожного з них, як у Хорива, щека чи лебіді, Проглядалось неймовірно старе, вічне та мудре. Хоч король давно втратив корону, а славу його закопали століття тому, разом з давнім королівством в жилах його текла кров справжнього воїна і правителя. Щек знову заграв на кобзі. Тихо наспівував давно забутою лебійською мовою. Євген обернувся, але позаду нікого не було. Він замикав ланцюг із покараних, а Щек кудись зник. Кобза повідомляла про початок нового робочого дня. Випадково Євген зіштовхнувся зі спиною якогось чоловіка. Той глянув на нього абсолютно пустим поглядом, яким, звичайно, володіли робітники на фабриках, що працюють кілька діб підряд, заради того, аби дістати трохи більше надбавок. Але погляд його відрізнявся від звичайного людського. Холодна рідина потекла б по шиї Євгена. Так дивилися мертві. В нікуди, скляно, апатично, без емоцій. В його нещодавньому сні так дивилась Яся. Мертва Яся, яку він убив. Либідь мала рацію. Він би вбив її тоді, а може... Може, він вже її вбив? Вибачте, якось надто тихо сказав Євген, опустивши погляд. Втім, чоловік ніяк не відреагував та пішов собі далі. Зі всіх кутків, ніби відділяючись від темних та вогких стін, сповзаючи зі стелі, встаючи з підлоги, з'являлися все нові нові покарані. Лише по їхній стерті рваній одежині, яка трималась на них, ще зберігаючи модний того року фасон та тканини, Євген міг здогадатись, з якого століття прийшов той чи інший чоловік або жінка. Їх виявилося більше, ніж сотні, тисячі, а то й більше. Євген спостерігав за ними впівока, все ще не позбувшись гнітючого отруєного відчуття, ніби вбив Ясю фізично. Інші її смерті, коли вона вмирала через його крики, звинувачення та глузливі посмішки, через нібито несильні удари і ляпаси, він не брав до уваги. Тільки фізична смерть мала значення. Євген не хотів бути вбивцею, але от біда, він вже був ним. «Значить так, дигерів, робітників метро, інших гостей підземки не лякати. Мені отіващі «У, я привид!» боком вилазять». Закупаю до дідька Лисого на своїй горі, якщо ще раз побачу подібне. А ти не регочи. сердито вигукнув Щек, лагідно перебираючи струни кобзи, ніби його руки зовсім не чули того, що говорив язик. Щек стояв на високому камені, схожому на неотесаний граніт, наче пам'ятник на постаменті, і дивився на всіх і на кожного одразу. Він бачив їх усіх, всі відчували його погляд, адресований саме їм. Від того колотилося серце, а подих ставав преривчастим. Германаріх, це ім'я він не сказав, а зневажливо виплюнув. Нашого новенького береш на себе і дивись мені, не вигадуй нічого. Щек як так доторкнувся до струни, що подряпався, а крапля крові впала на інструмент. Коли Євген придивився пильніше, то жодного сліду на пальці щека не огледів. Герман натяк зрозумів, але голосно клацнув язиком, виказавши своє відношення до самого щека. Євген не дуже бажав поронати у цю сімейну драму, тому що в нього вистачало власних проблем. Але тепер, схоже, втекти від києвичів та їхнього зятя не вдасться. «Ходімо, покажу тобі нашу ділянку. Якраз біля провалля чи топак зеленого театру». Германаріх клацнув пальцями, ніби намагаючись щось пригадати. «Коло зеленки. Євген хотів сказати, що київські легенди вже проїли діру в його маківці та вчасно прикусив язика. Вони рушили по заплутаному лабіринту підземелля, іноді натикаючись на інших працівників, а одного разу навіть стикнувшись з живою людиною, дивак у чорному одязі, що кликав якогось демона на допомогу. Дивак не помітив їхньої присутності, хоча, коли вони проходили повз, вогники ритуальних свічок на мить згаснули. Вогники запалали знову потім, коли Євген з Германом були далеко попереду. Дивак у чорному радісно заволав, хлипаючи лобом по багнюці. «Ми на місці!» Місто виявилось колектором, замкнутим і забутим, але цікавим для шукачів пригод. Світло проникало сюди через щелини в цегляній кладці, від того здавалось схожим на тонке павутиння чи нитки, що протягнуті по кутках. Євген кинув погляд на двері. Начебто міцно зачинені, але не настільки, щоб він не міг їх вибити. На диво ні їсти, ні спати йому не хотілося, хіба що пити. Пери до рук інструменти і латай стіни, але трошки, щоб ніхто не помітив. Якщо тут з'являться журналісти, то нам перепаде. Необхідно робити так, щоб здавалося, що ніби ти нічого не робив. Ти насправді зробив занадто багато. Тут поряд провалля, мури з'їдуть, і все. Треба укріплювати їх знизу. Як це так, зробити найбільше, але щоб ніхто не помітив? Євгенна хмурив брови, дивлячись поверх голови Германа на двері позаду нього. Так, аби цей проклятий мур вистояв до ранку, а наступного дня повторити. А потім повторити знову і знову. Тут тріщини з'являються за ніч, на тому ж місці, де їх залатав. Більше нам не дозволяють зробити, бо живі помітять». А живі, як ти знаєш, надто люблять пхати свої носи у все незрозуміле і містичне. Прометей на сучасний лад. Але що саме мені робити? Бери та тінькуй, Роби це старанно, але не переборщуй. Я покажу тобі як. Германарік взяв шпатель, змащений якоюсь сумішшю, але точно не сучасною шпаклівкою, а чимось болотяно-зеленим, зі стійким ароматом водоростей. Поки він показував Євгенові, як треба латати тріщини, Євген кинувся до дверей. Він різко рванув ручку на себе. Двері одразу ж піддалися, відчинилися. Сонячне проміння приголубило обличчя Євгена лагідними цілунками. Він вдихнув свіже, сповнений ароматами трав та прілою після дощу землі, і посміхнувся. Залишався лише один крок, аби опинитися на свободі. Євген вийшов з дверей. «Не так все просто». Навіть не обернувся до нього гармонаріх. Краще берись сто роботи, досить бігати. Його акцент став більш помітним. Він точно злився, хоч і не дивився на Євгена. Стоячи на тому ж місці, звідки вирішив втекти, Євген дивився на міцно зачинені двері. За ними лунав чийсь веселий сміх. За ними кипіло життя. За ними палало сонце і росли трави. Під його ногами багнюка сміття та стічні води. Чорти б тебе побрали! Штовхнувши порожню пляшку з-під пива, Євген сердито схопився за шпатель. Германаріх сухо засміявся, наче зашелестіло багряне осіннє листя, або вітер перегорнув аркуш книги. Чи сидів би я тут стільки століть, якби так просто? Я б тебе взагалі вбив на місці її братів, собі під носа проварнякав Євген, забувши про те, з ким саме розмовляв. Розгнівано ляпнув на стіну шпаклівкою, такої роботи він навіть підлітком не виконував. Але колишній король не образився, лише на хвильку завмер, а потім під тихий скрегіт Шпателя холодно кинув. Вони мене й вбили. Розділ 4 Хазяїн провалля. Якби у Євгена запитали, коли саме він почав поводити себе так сердито та зриватись на близьких. Він не відповів би. Найпершим дитячим спогадом був день, коли прямо під час святкування дня народження батько гримнув дверима та пішов. В той день маленький Євген не зрозумів, куди так стрімко побіг батько і чому мама плакала. Лише потім, коли батько зібрав речі та з кожним місяцем з'являвся в житті сина все рідше і рідше, Євген второпав. В той день батьки розійшлися. За свідченнями бабусі до того розлучення йшли вони довго. Євген же запитав, чому ж тоді батьки, які його так берегли, знову ж таки, згідно зі словами бабусі, поставили крапку саме в його день народження. Бабуся не поспішала з відповіддю, а коли нарешті влучні слова знайшлися, відповіла. Твій день народження просто стався невчасно. Думай про нього, як про будь-який інший день. Так, бабуся Євгена не дуже дбала про його почуття, хоча їй здавалося інакше. Злими не народжувалися, злими ставали, хоч тут кожний вибирав собі дорогу. Брехали ті, хто говорив, що на слизький шлях його зіштовхнув хтось інший. Може, спочатку так і було, але тільки спочатку. Всі шляхи ми обираємо самостійно, і поки не перестанемо винуватити кого завгодно у своїх бідах, а не намагатися змінитись самим, нічого не вийде. Євген же винуватив інших, себе дуже рідко. Хоч свою думку не завжди вважав останньою правдивою істиною, зізнаватись в тому, що був неправий, також не любив. А хто любить? Проблема в тому, що хтось сперечається з кулаками, а хтось мовчки приймає поразку. Щек сказав, що ми тут не живі й не мертві. Хто з вас бреше? Євген дозволяв собі лінуватися, тому що не розумів зовсім, навіщо йому там марна праця, коли завтра знов доведеться йти сюди. Хтось же вигадав таку чортівню, змушуючи людей сходити з розуму, працюючи з шпателем, обмащеним якоюсь рідиною з гідким запахом. Покарання так собі, можна розслабитись. Втім, хоч би як Євген не намагався дихати вільніше та спокійніше, виходило кепсько. Він добре пам'ятав, де і за які гріхи знаходився, а головне – з ким і на кого саме працював. Ніхто не бреще. Я помер багато віків тому, коли брати Либиді постилися мені за її холоднокровне вбивство. Герман розповідав про це надто буденно, так, ніби розповідав свіжі чітки. Він ще й встигав повільно водити багнюкоподібною шпаклівкою та зрідка оцінювати прискіпливим поглядом роботу Євгена. Як бачиш, я знову живий чи ще живий, як більше подобається. Якщо вийду на поверхню, то просто стану купою попилу. «Чого ж ти хочеш?» Євген зупинився, багнюка стікала по стіні прямою лінією. Тріщина на очах Євгена побільшала, і він знову схопився за шпатель, тепер стараючись трішки краще. «Просто вмерти нарешті. Стається, що достатньо часу минуло. Яке цікаве бажання. Мені ж вмирати зовсім не хочеться». Після цієї короткої бесіди вони з Гармонаріхом не розмовляли. У роботі час минав доволі швидко. Хоч під кінець дня Євген сильно втомлювався. І взагалі не міг сказати точно, скільки саме часу працював. Бо поняття дня і ночі тут було відносним. Їсти Євген не хотів, лише пити та відпочивати, навіть не спати. По ночах він замість телефона, про який з дивних причин забув, розглядував пляшечку з водою. Чого саме Либід чекала від нього, від такого ж бранця, як і інші? Євген не знав цього. Він засинав важко і, тільки не провалившись в неспокійний сон, прокидався на роботу. В стінах тріщин не меншало. Їх ставало дедалі більше. Колись Київ таки впаде. Він провалиться, зникне, розчиниться в часі, подібно старовинним забутим містам, похованим під шарами землі чи піску. Колись так і станеться. Але поки у Києва та його жителів ще був час... У них був і шанс, що до такого не дійде. Але чи знали вони про це? Ні. Минуло кілька днів, перш ніж на їхню ділянку роботи, заглянув неочікуваний гість. Германаріх якраз перебував у тому настрій, коли хотілося розповідати про своє минуле. Євген не зупиняв його, хоч не дуже переймався проблемами старого і давно вже мертвого короля. І досі здавалося, ніби це все просто дурнуватий сон, а завтра все встане на свої місця. Необхідно тільки трохи потерпіти. «Думаєш, ти якийсь особливий?» – хекнув Герман, добряче замазавши ще одну тріщину. «Пачив я твою цяцьку. Либідь всім їх дає». Він зиркнув на Євгена, натякаючи на пляшку з водою, а потім знову почав обережно розмащувати суміш по стіні. «Все сподівається, що хтось допоможе їй». Євгенова рука здригнулася, і суміш не потрапила до тріщини. Вона не замазала її як слід. Від цього тріщина погрозливо поповзла вгору. Євген вилаявся, чим викликав посмішку на морщавому обличчі Германаріха. «Навіщо ви мені оте все кажете? Я не вважав себе особливим». «Справді?» – в його погляді промайнуло щось презирливе. «Ти ж думав, що та розмова з Либіддю не просто так трапилась. Тепер же відкрию тобі очі. Знаєш, що вона чіпляється до всіх. Як на чоловіка, який її вбив, ти надто багато базікаєш. Євген плювати хотів на страшного і могутнього колись короля, тому що думав якраз про власний добробут та омріяну свободу. Зрештою, він думав так, як робив завжди, на поверхні в тому числі. Чи то я її вбив? Германаріх різко розвернувся. Блимнув у його руці шпатель. Такий тонкий, немов нитка промінь блідого сонця впав на край інструмента. Вона сама собі горлянку перерізала, але то ти її довів, а це ще гірше. Довго збираєшся шукати винних, коли сам по шиї у лайні, і цілого тисячоліття недостатньо тобі буде, аби вину спокутувати. Голос людини, яка ніби пережила багацько хвороб дихальних шляхів, що й зробило голос таким низьким та басовитим. Євген впізнав майже зразу хорив, ніби вийшов зі стін муру, як справжнісінький привид. Змахнувши з плеча залишки шпаклівки, ніби пташиний послід, хорив тупив погляд на Євгена. «Бачу, я недовго музика грала. Звик все-таки до наших порядків». Він прочистив язиком дірку в зубі та сплюнув залишки чи то їжі, чи то власне самого зуба. Євген гидливо зморщився. «А ти що тут робиш? Ти ж стається провідник всього лиш». Сміхнувся Гриманарік недобре. І тепер Євеген точно зрозумів, коли він злився, його акцент ставав в рази помітнішим. Ніби в цьому старому, згорбленому та нашинкованому лише хвалими кістками чоловікові ховався справжній король Оздготів. Сильний, жорстокий і грубий король. Хорив, глянув на нього зневажливо і похитав головою. Сперечатись в тому, хто чого гідний, він не збирався. Йому таке було цікаво лише в перші кілька століть, а тепер набридло. Тим більше, що тут знаходився новенький». «Я знайшов твій телефон», – сказав Хорив, покопався, вздавалось, в бездонній кишені і дістав звідти розбитий телефон Євгена. Ім'я Хорива і його вік ніяк не в'язались зі словом «телефон». Євген завмер на місці, ледве не випустивши загострений шпатель собі на ногу. Забувши про свій телефон, він зніяковіло поплескав по кишенях, наче сподіваючись знайти там ще один телефон. Може, його шукав хтось? Батьки? Яся чи друзі?» Покинувши роботу, Євген простягнув руку, аби отримати гаджет, але Хорив лише всміхнувся, оголивши раптово жовті зуби, які втім біліли на фоні густої бороди. Він не працює, але можу тобі повідомити з радістю ніхто тобі не телефонував, уявляєш, Хорив знущався. Він тепер нагадував шкільного забіяку, який знайшов собі грушу для биття у вигляді слабкого та молодшого на кілька років хлопчика. А Євген не забрав руки. Все ще очікував, що в ній з'явиться телефон. «Мене не могли не шукати», – спокійно відповів Євген зі всіх сил, намагаючись не звертати увагу на слова Хорива. «А я не казав, що тебе не шукали, тобі не телефонували. А це різні речі. Шукають навіть те, що часто вже не потрібно нікому з тих, хто шукає». Хорив кинув красномовний погляд на Германа. Могили древніх королів, наприклад. «Твою могилу ніхто не шукає, так?» Відізвався Герман, шпаклюючи одну із найглибших тріщин. Трохи багнюки впало на землю, забруднивши і без того брудні лахи Германаріха. Він скинув їх ногою і продовжив роботу. «За те, що ти зробив з нашою сестрою, тебе повинні були відправити до Кия?» «Тивні ви люди! Палачки балакаєте лише, залякуєте!» Думаєте і поводите себе як боги. Чим ви краще, києвичі? Мало від ваших рук людей вмерло, га? Але ви чомусь удаєте, ніби займаєтесь благодійністю, берете на перевиховання ось таких, як ми, та впевнених, що ваші методи найкращі. Брехня, ви в такому ж лайні, як і ми. Спочатку хорив здавався Євгенові хоч і непередбачуваним, але не небезпечним. Він тримався свого слова, коли сказав, що не може нікому зашкодити, і виглядав як хуліган. Телефон, хорив, жбурнув Євгенові ту ж мить, а потім різко рванув вперед, схопив Германаріха і притиснув його до стіни, взявшись за шию. Під брудними пальцями врушилося дамове яблуко, сховане від очей під бородою. Хорив, міг задушити Германаріха прямо тут і зараз, але добре контролював свій гнів. Але лише фізичний, не той, що виривався, зриваючись з язика. Столипельку пес германський, прошепів-хорив, і так несамовито гепнув германарі хомостіну, що зверху посипався сніг стиньку. Вже 500 років не порушував присяги, але можу зірватися. Пам'ятаєш меч, яким тобі в бік влучили? Він ще у мене. І він знову гепнув ослаблим германарі хомостіну, немов мішком з горохом. Тріщини розповзлися невиноградною лозою, від самого низу і розцвіли на горі пишним букетом. Євген спостерігав за поширенням тріщин, задерши голову, а потім зітхнув. Роботи побільшало, а от тримати в руках шпатель не хотілося. Хорив відпустив Германа, штовхнувши його ще раз. Германаріх усміхнувся, як мазохіст, якому було мало і мало. Хотілося отримати більше, і він так дивився на Хорива, ніби одним лише поглядом бажав викликати у ньому ще один приступ люті. Не піддавшись більше, хорив, змахнув з чорних пропахлих вогкістю та брудом одежин залишки тиньку і сказав, «Київ не стане руїною, поки ми цього не хочемо. Всі працюйте, роботи у вас вдосталь». Зник він точнісенько так, як і з'явився. Ніхто навіть не почув кроків. Євгену спало на думку, що всі вони – києвичі – настільки зрослися з підземним містом, що стали з ним єдиним організмом. Саме тому й могли переміститись на якомусь своєму химерному телепорті. Герман, для якого гиркання з хоривом було справою буденною, вдався до праці знов. Він кинув на Євгена промовистий погляд, а потім роздратовано процтив крізь зуби. Чого став? Ану, кидайте своє причандаля й до роботи. Екран телефону видавав передсмертне блимання, ліниво реагуючи на тицання пальця хазяїна. Різноколірне калейдоскопічне мерехтіння, схоже на напівпрозорих примар, в подвоєнні ярликів, і чорний, суцільний такий, ніби в найтемнішу ніч колір. Отак телефон вмер прямо в руці Євгена. Він сердито бабехнув телефон додолу, в залишки багнюки-шпаклівки, і, і взявся за голову руками. Потім провів по потилиці, зупинився на спітнілому лобі, закрив рота долонею, ніби придушував бажання смачно вилаятись. Насправді ж Євгену хотілося заволати від безпорадності і розпечу. Гарманаріх виразно глянув на напарника. «Пе», – тільки й сказав він, а напарник той аж здригнувся від того «пе», схожого на гуркіт травневого грому. «Зараз, зараз», – бурмотів у відповідь Євген, пальцями хапаючись за шпатель. «Декілька годин чи днів, точно невідомо, скільки саме минуло з того часу, як вони знову мовчазно запрацювали». Робота не кипіла, але йшла добре, без перебоїв. Ніхто не відривався. Здавалося, ніби тріщин поменшало. А деякі назавжди зникли після того, як Євген дбайливо чиркнув по стіні шпаклівкою. Музика щека ще не лунала, хоч Євген давно нагострив слух. Вже давно пора. Десь за кілька хвилин до того, як щек заграв на кобзі, під мурами провалій з'явилася галаслива компанія підлітків. На вигляд всім було десь по 15 років, але всі вже з пляшками пива у хлопців і якогось кислотного кольору піла в руках дівчат. Веселі, вже трохи на підпитку, вони прийшли сюди у пошуках хазяїна. На випередки вони кликали його, використовуючи досить ганебні слова, знущаючись та заявляючи, що ніякого дітька лисого не бояться. «Вигадки – це все! Хтось придумав таку фішку!» аби сюди сатаністи і язичники лазили, поважно висловив свою думку один з хлопців з насунутим на очі каптором. «Чи такі дурні, як ми?» – засміявся інший, сьоробнувши пива і голосно зригнув. «Агов, ти! Штука, яка тут живе! Хазяїне, клятий мерзотнику, ану вилазь!» – вирощала дівка, розливаючи на джинси яскраво-зелене піло. На виході привітайся. Ніхто, звісно, до них не виходив. Євген дивився на тих... Хто не бачив його перед своїм носом, з відразою і заздрістю одночасно. Світло їхніх ліхтариків вихоплювало з напівтемряви то фігуру Євгена, то страшно старе обличчя Германаріха. На щастя, ні одного, ні іншого підлітки не мали змоги побачити. Один хлопець стиснув середнього пальця темряві, уявляючи, що показував його хазяїнові. Євген, перед очима якого цей палець промайнув, вдарив хлопця по щоці. Він нічого не відчув, майже не відчув, тому що лишень почухав щоку. Комар вкусив чи що, сказав він і хильнув ще пива. Ці підлітки поводили себе вкрай неввічливо, а надто вже зухвало, зверхньо та грубо. Ні, вони перейшли межу, коли один з них взагалі розстібнув блискавку на штанях і відлив у куточку. І упрямо на ту стіну, яку сьогодні латав Євген, але він заздрив їхній свободі та молодості. Тому що вони могли робити все, що заманеться. А як же він скучив за пивом? Як кортіло зробити, бодай, один маленький ковточок? Більше навіть, ніж побачити близьких. Тут Євген схаменувся, подумки вщипнув себе. Пиво не повинно бути важливішим за людей. Але так хотілося ж. Ходімо, гаркнув Германаріх, плюнувши в кілька пляшок з-під пива. Потім він голосно кахикнув кілька разів підряд. Від луння того кахикання почули навіть п'яні підлітки напружились, замовчали. «Чули?» – злякано зашепотів один з них. «То хазяїн прийшов! Нам кінець!» Ще хвилинка мовчання, а потім гучний вибух сміху. «Тьфу, дурнято все, я тобі кажу!» Євген навіть трохи образився. Коли вони з Германаріхом вертались до львівської брави в супроводі химер з тієї самої знаменитої будівлі, Євген обернувся. Всього на мить, але йому здалось, ніби підлітки знаходилися за засидженим мухами склом, як в тераріумі чи акваріумі. З хазяїном дійсно жартувати не слід. Хазяїн okay. – токий. Це сказав Герман, не реагуючи на регіт, що, здавалося, перетворювався на крик. Телефон Євгена, залишений ось там, де компанія підлітків відпочивала та сходила з розуму, вже починаючи кровоприлитну бійку, завібрував. За півгодини, коли під муром залишилося кілька осіб, один з яких ледве дихав, а інший з жахом розумів, що наробив, його телефон завібрував увесь голос. Майже всі втекли, залишилось тільки четверо. Один з них викликав швидку, інші просто намагались допомогти. Тримтячи від страху, холоду та переживань, телефон підняла вмить протрезвіла дівчина. На тріснутому брудному екрані було написано ім'я з трьох букв. «Ні, не Яся». Хий. Кінець другої частини